Gaspoda došel k názoru, že sexuální život psů je mnohem jednodušší než sexuální život lidí. Takže v jeho případě to bylo něco, na co se mohl těšit, pokud se mu podaří jednou nějaký takový život mít. Tady však rozhodně nezačne, to bylo jisté. se na něj štěkaly a oháněli se tesáky, jen se k ním přiblížil a nebyla to rozhodně planá varování. Musel být velmi opatrný a dávat si dobrý pozor, kam šlape. Ta skutečně podivná věc na lidském sexu spočívala v tom, jakým způsobem pokračoval, dokonce i když byli lidský samiček a samička oblečení a seděli každý na protější straně ohně. Bylo to v těch věcech, které říkali a taky neříkali, ve způsobu, jak se jeden dívali na druhého a pak zase na druhou stranu. Během noci se znovu vyměnily smečky. Hory byly vyšší, nich suší a ostřejší. Většina vlků seděla v určité vzdálenosti od ohně, který Karotka rozdělal, právě tak daleko, aby dali najevo, že jsou pešná, divoká stvoření a na něčem takovém nejsou absolutně závislí, ale dost blízko, aby si teplo vychutnali. A pak tady byl Gavin, který seděl ještě o kousek dál a pomalu otáčel hlavou, aby na všechny viděl. Gavinova rodina naši rodinu nenávidí, sdělovala právě Angua Karotkovi. Říkala jsem ti, že jsou to vždycky vlci, kdo strádá, když se vlkodlaci dostanou k moci. Vlkodlaci jsou mnohem chytřejší, když je třeba obelskít lovce a uprchnout. Proto mají vlci mnohem raději upíry. Ti je nechávají na pokoji. Vlkodlaci dokonce někdy vlky loví. To mě překvapuje, řekl Karotka. Angua pokrčela rameny. Proč? Lidi taky loví, ne? My nejsme příjemný národ, Karotko. Všichni jsme dost hrozní. A můj bratr Wolfgang je něco extra. Otec se ho bojí a matka, kdyby si to odvážila připustit, by se ho bála taky, jenže ona si současně myslí, že díky němu je klan nejsilnější a tak se s tím vyrovnává. Mého druhého bratra vyhnal a sestru zabil. Jak se to? On řekl, že to byla nešťastná náhoda. Chudinka má Elza. Byla Jenork, stejně jako Andrej. To je vlkodlak, který se nemění, ale to ty víš. Jsem si jistá, že jsem se o nich už zmínila. V našich rodinných vrzích se občas vyskytují. My dva s Wolfgangem jsme byli jediní bimorfové v našem vrhu. Elza byla stále člověkem, dokonce i za úplňku. Andrej byl zase pořád vlkem. To mi chceš říci, že si měla sestru člověka, a bratra vlka? Ne, karotko, oni oba byli vlkodlaci, ale to ten malý vypínač, který mám v sobě například já, ten nefungoval, chápeš? Zůstávali prostě v téže podobě. V minulosti by byl klan Jenorka okamžitě zabil. Wolfgang tradicionalista, zvláště když jde o ty nejhorší zvyky. Tvrdil, že ti dva nám kazí krev, Pochop, rok může být buď člověkem nebo vlkem, ale pořád má v želách vlkodlačí krev. Když se pak ožení nebo vdají a mají děti nebo štěňata a prostě tady někdy vznikají ta bájná monstra, o kterých se mluví v některých pohádkách. Lidé, kteří v sobě mají kus vlka a vlci, kteří jsou tak ličtí, když jde o to, jak páchat zlo a násilí. Povzdechla si a vrhla pohled ke Gavinovi. Jenže Elza byla neškodná. A Andrej pak už nečekal, až se mu stane něco podobného. Stal se ovčáckým psem někde v Borográvii. Má se dobře, pokud vím. Vyhrál tam dokonce nějaké mistrovství. Wolfganga musí někdo zastavit. Myslím, že připravuje něco, k čemu se spojil trpaslíky. Gavin říká, že se s nimi Wolfgang schází v pralese. Zdá se, že je na Velká velmi dobře informován, řekl karotka. Angua na něj téměř zavrčela. Není hloupý, rozumíš? Rozumí více než osmistům slov. Spousta lidí vystačí s menším počtem. A má čich, který je skoro tak dobrý jako ten můj. Vrci vidí všechno. Vlkodlaci jsou většinu času mimo, honí lidi, říkáme tomu hra a svede se to na vlky. Vypadá to jako když oni porušují vžité dohody a zvyky. A jsou tady ty schůzky v hlubokých lesích, kde si myslí, že je nikdo nevidí. Podle toho, co jsem tu a tam zaslechla, vymyslela skupina trpaslíků nějaký hodně ošklivý plán. Požádali Wolfganga, aby jim pomohl. No to je, jako kdyby zpožádal supa, aby ti vybral zbytky mezi zuby. A co můžeš dělat? zeptal se karotka. Když ho nedokážou kontrolovat už ani rodiče? Rádi jsme se prali, když jsme byli mladší. Je že jsme tomu říkali kočkovat se. Ale já mu vždycky dokázala napráskat. Wolfgang ovšem nenávidí pomyšlení na to, že existuje někdo, kdo ho dokáže přemoci, takže myšlenka, že se vracím domů, ho jistě nepotěší. Určitě má své plány. Tahle část Iberwaldu vždycky fungovala především proto, že nikdo nebyl dost mocný, ale když se pak začali trpaslíci hádat mezi sebou, tak byl Wolfgang ten první, kdo toho využil, on se svými hloupými uniformami a vlajkou. Myslím, že bych nestál o to bojovat s ním. Tak se prostě otočíš na druhou stranu. Já se tě neprosila, abys šel za mnou. Myslíš, že já jsem na to pyšná? Mám bratra, který je ovčáckým psem. Je to ale šampion, upozorňoval Karotka. Gospoda pozoroval Anguin výraz. Takový u psa nikdy neviděl. Ty to myslíš vážně, řekla po chvíli. Ty to fakticky myslíš vážně, že? Doopravdy. A kdyby se s ním setkal, jistě by tě to nepřivedlo do rozpaků. Pro tebe má každý svou osobnost. Musela jsem sedm dní každý měsíc spát ve psím koši a tobě nedělalo starosti ani to, že ne? Ne, dobře víš, že ne. Ale mělo by. Neptej se mě, proč, ale mělo by. Ty si v takových věcech tak nepředstavitelně hodný. A může se stát, že dříve nebo později má děvčeté dobroty dost. Já se ale nesnažil být hodný. Já vím, to dobře vím. Přála bych si, aby, s... já prostě nevím co, aby si třeba trochu stěžoval, Povzdechl si nebo něco takového. Proč? Protože, protože bych se pak cítila líp, když to se tak strašně těžko vysvětluje. Možná, že je to tím, že jsem blkodlak. Promiň. A neomlouvej se mi taky pořád, to je další věc. Gaspoda se stočil do klubíčka tak blízko ohně, že z něj stoupaly obláčky páry. Psy jsou na tom mnohem líp, pomyslel si. Budova, která byla vybrána jako vyslanectví, ležela mimo hlavní třídu v tiché vedlejší ulici. Kočáry zarachotili pod klenbou brány a věli na dvůr, kde stála řada stájí. Elánejovi to připomínalo velký zájezdní hostinec. V tomto okamžiku je to celé skutečně jen budova konzulátu. Vysvětloval ho tam a probíral se přitom v papírech. Tady bychom se měli setkat s nějakým aha, jednoděl spáč se jmenuje. Je tady už několik let. Hym, hym. Brána se za kočáry zavřela. Ozval se zvuk těžkých závor zasouvaných na svá místa. Elánius zíral na zjev, který kulhavým krokem přistoupil ke kočárovým dvířkům. — Taky na to vypadá, prohlásil. — Poslyšte, já si nemyslím, že by tohle byl... — Dobrý večer, pány, paní, huhlala postava. — Vítejte do Hankmorporku, já jsem Igor... Igor jak? zajímal se ho ptám. Akorát Igor z hýry, vždycky jenom Igor. Odpověděl Igor klidně a vyklopil schůdky. Já jsem tady, děvečka pro všecko. Ale jděte, podivil se fascinovaný Elanius. Neměl jsi nějakou strašlivou nehodu? zeptala se Lady Sibila. Jo, polil jsem si dnes karánu celý předek košile horkým čajem. Něčeho takového si všimnete. Kde je pan spáč? zajímal se hoptam. Obávám se, že pan spáč není k nahlezení. Já si myslel, že vy budete vědět, co se s ním stalo. My? <ský> my jsme předpokládali, že je tady. On odjel velmi narychlo, asi před dvěma týdny. Nesvěřil him i s tím, kam má namířeno. Pojď ty dovnitř, já dohlídnu na že zhavha zhadla. Elánius zvedl hlavu. Sníh už padal je neřídce, ale pořád ještě bylo dost světla na to, aby zjistil, že celý dvůr nad jejich hlavami je pokryt silnou kovovou sítí. Pokud byly dveře zajištěny závorami a všude kolem zdi budov, byly prakticky v kleci. To jsou jen takové pozůstatky ze starých časů. S tím si nemusíte dělat starosti, síre. Jaký zvláštní muž, poznamenala Lady mdle, když vstoupili dovnitř. O podle toho, jak vypadá, to snad ani není jeden muž. Co mi? Promiň. Myslím, že jeho srdce je na správném místě. Výborně. Nebo alespoň něčí srdce. Ale teď už toho bylo Somi, vážně dost. Dobrá, dobrá, ale musíš připustit, že vypadá tak trochu podivně. Žádný z nás nemůže za to, jak vypadá Somi. Ale on vypadá, jako kdyby se pokusil dobří bohové. Ny, nee, to snad. Elánius nebyl proti honům, když už kvůli ničemu jinému, tak protože Morpork málo kdy nabízal lepší zvěřinu než tučné krysy ulovené kolem nábřeží a doků. Ale pohled na stěny nového velveslanectví by jistě stačil k tomu, aby i ten nejnadšenější lovec o několik kroků ustoupil a vykřikl No tak moment, počkejte, to snad. Jak se zdálo? Byl bývalý obyvatel domu velmi nadšený příznivec střelby, honů, rybaření a k tomu, aby pokryl každý kousek stěn získanými trofejemi, musel pravděpodobně provádět všechny tři činnosti na jednou. Teď na Elánia zhlíželi ze stěn stovky skleněných očí až obscéně živých v záři ohně. Vypadá tu todý skoro stejně jako v pracovně mého dědečko. Mýval tam jelení hlavu, kterou mě vždycky děsil k smrti. A je tady skoro všechno, ale to snad ne. Drozí vy. Elánius se zoufale rozhlédl. Dveřmi právě vcházel na váška a nesl několik zavazadel. Postav se před to! Oli, já tak vysoká nejsem sami, Oni tak široká. Troll se podíval z jednoho na druhého, pak obrátil pohled na trofeje a usmál se. Je tady chladněji, pomyslel si Elánius. mu to rychleji. Navážku v křemíkový mozek byl, jako ostatně mozek všech trolů vysoce citlivý na změny teploty. Čím víc klesal teploměr pod bod mrazu, tím byl navážka chytřejší. A jakmile klesla rtudí poněkud hlouběji, stával se nebezpečně intelektuálním. Dokonce ani noby s navážkou nehrál pokrv zimě. — Něco v nepořádku? Elánius si povzdechl. — Proč to natahovat? Dříve nebo později si toho stejně všimne. — Je mi to moc líto, navážko, řekl a ustoupil stranou. Navážka vrhl na příšernou trofejl hostejný pohled a přikývl. No jo, dřív takovejch věcí bejvalo, prohlásil nevzrušeně a opatrně položil zavazadla. Ale ty zuby, to už samozřejmě nebudou pravý diamanty. Většinou je vytrhávali, a místo nich tam dávali mnohem větší skleněný. Tobě tu to nevadí. Vždyť je tu trulí hlava. Někdo si dal víc trolí hlavu a pověsil ji na stěnu. No, moje nejní. Ali vždyť je to tak strašný. Na vážka chvilku stál v tichém zamišlení. A pak otevřel odřenou dřevěnou trhlu, v níž bylo všechno, co považoval za nutné si sebou přivést. Konec konců, tohle je stará země, stará vlast, takže jestli vám to pomůže cítit se líp. Vytáhl z trhly menší trhličku a chvilku se v ní přehraboval. Byla plná věcí, které vypadaly jako úlomky kamení a útržky látek a navážka po chvíli vytáhl něco na žloutle hnědého a kulatého jako mělký čajový šálek. Už jsem to měl dávno rozbít, ale je to jediná věc, která mi zbyla jako vzpomínka na mou babičku. Mývala v tom uložené různé drobnosti. To je kus lidské lepky, že? zorientoval se nakonec Alánius. Jo, a čí ptal se někdo tamle toho, jak se jmenuje, odpověděl naváška a v jeho hlase na okamžik zazněl ostrý tón. Pak misku opatrně odložil. To byla jiná doba. Vy už nám dneska neusekáváte hlavy a my si z vaší kůže neděláme potahy na bubny. Všecko je v pohodě a to je jediný, co je potřeba vědět. Pozbíral znovu zavazadla a následoval Lady Sibylu ke schodišti. Elánius znovu vrhl pohled na zavěšenou hlavu. Zuby byly delší, mnohem delší, než trolové mívaly. Lovec musel být skutečně velmi odvážný a zkušený, aby si troufl na trola v plné síle a přežil. Bylo mnohem jednodušší zabít nějakého starého, napůl zesláblého a pak dát nahradit obroušené pahýly v dásních jiskřivými tesáky. Můj bože, my lidé ale děláme věci. Igore zvolal, když se kolem prokolébal sloužící se dvěma obrovskými vaky. Ano, vaše excelence. Jsem já excelence, obrátil se Elánius pozdviženým obočím k Hoptamovi. Ano, vaše vznešenosti. A vznešenost taky? Ano, vaše vznešenosti, jste vaše vznešenost, excelence hrbě angský, velitel sir Samuel Elanius, vaše vznešenosti. Zadržte, jen zadržte, jeho vznešenost ruší syra, to vím, je to jako když máte v pokru ESO. Přesně definováno. Je to pravda vaše vznešenosti, ale oni tady na tituly hrozně dají a je lepší hrát s plným nasazením. <hým> Kdysi ve škole jsem měl funkci umývače tabule celý rok? To by nám nepomohlo. Představená větralová říkala, že nikdo neumí tabuli umít tak dokonale jako já. To je užitečná informace vaše vznešenosti, která by se nám pravděpodobně hoděla v případě, že by nám chybělo několik bodíků. Hm, hm. My, Igorové, jsme vždycky nejraději říkali pánovi pán. A pak jste si to přál? Elánius ukázal na hlavy, které pokrývaly stěny. – Chtěl bych, aby tyhle trofeje co nejdříve zmizely. – Mohu něco takového nařídit, že, pane Strusko? – Vy jste velvyslanec, syrhe. Hm, – <kly> Dobrá, takže dolů s nimi. Igor vrhl na mnohočetné trofeje páchnoucí kafrem ustaraný pohled. – A to jako i ano, i mečouna. A co so sněžného leoparda taky? Ano, oba dva. Ale trola ne. Zvláště toho trola. Na to dohlédněte. Dalo by se říci, že Igor najednou vypadal, jako kdyby se mu rozpadl svět, nebýt toho, že už tak vypadal předtím. A... Co s nima mám udělat, pány? To je vaše věc. Můžete je třeba hodit do řeky. Na trola se zeptejte na vášky. Možná, že by se ta hlava měla pohřbít nebo něco takového. Bylo by tady něco k večeři? Byly by tam čerstvé zátřapačky, kule, zelený brod... Vepšo na různý způsob a třípalcová párka v pravém střívku. Odpověděl Igor, viditelně stále ještě rozrušen kvůli trofejím. A zítra nakoupím, když mi dá paní pokyny. Je vepřo totéž, co vepřové maso? Ujišťoval se Elánius. Lidé v suchých krajích by jistě zaplatili slušnou sumičku, kdyby Igor nad jejich políčky vyslovil ona kouzelná slova jako za nebo třípalcová párka ve střívku. Je, přikývl hop tam. A co je v tom párku? No, maso. nakrčil Igor čelo a vypadal jako když je připraven dát se na útěk. Dobrá, zkusíme je. Elánius se vydal nahoru a řídil se zvukem rozmlouvajících hlasů. Poměrně rychle našel ložnici, kde si byla rozkládala oblečení na postel o velikosti menšího městského státu. Pleskotý přitom pomáhala. Stěny byly obloženy umě vyřezávaným dřevěným ostěním. Postel byla z umě vyřezávaného dřeva. Všechno bylo vyrobeno z umě vyřezávaného dřeva. Z u vyřezávaného dřeva nebyla jediná věc. Podlahy. Ty byly kamenné a šel z nich chlad. Je tu tak trochu, jako kdybychom byli uvnitř hodin s kukačkou. Co říkáš? Pleskot se nabídla, že mi bude dělat společnici a pokojskou. Pleskat zasalutovala. Proč ne? Po takovém dní, jako byl tenhle, Eláneovi dámská komorná s dlouhým plnovou sem připadala docela normální. Ty podlahy jsou ale opravdu studený. Hned zítra je změříme na kuberci. Vím, že tady nebudeme dlouho, ale něco by tady mělo zůstat pro ty, kdo sem přijdou po nás. Ano, drahá, to je skvělý nápad. A támhle za těmi dveřmi je koupelina. Jak se zdá, jsou tady někde na blízku teplé prameny, a oni se na ně napojili. Dej si horkou koupel, uvidíš, že se budeš cítit mnohem líp. O deset minut později s ní Elánius v duchu šťastně souhlasil. Voda měla sice zvláštní barvu a páchla něčím, co by se ve slušné společnosti nazvalo skaženými vejci, ale byla příjemně horká a on cítil, jak mu odplavuje napětí ze svalů a únavu z celého těla. Když se ve vaně pohodlně opřel, zavanul kolem něj poněkud stísňující pach fazolí připravovaných v druhořadé restauraci. Na druhé straně velké vany se u stěny pohupoval kus pemzy, který obvykle používal na obrušování stvrdlé kůže na nohou. Elánius pozoroval, jak se pemza lehce pohupuje na vodě a zíral na ní, aniž je viděl, a doplňoval si přitom v duchu události dne. Věci skutečně začínaly zapáchat, stejně jako voda v jeho lázni. Mazanec křemence byl ukraden, že? Ale to je mi opravdu náhodička. Byl to skutečně výstřel do tmy ale v posledních dnech měl, co se týkalo nočních cílů, poměrně šťastnou ruku. Někdo odcizel repliku mazance a teď ještě navíc chybí i ten pravý a v Ang Morporku našli mrtvolu člověka, který dělal nejlepší formy na gumové odlitky. Nepotřebovali jste navážku v mozek ochlazený ledovou vánicí, abyste pojali podezření, že je v tom nějaká souvislost. Nedala mu spát jakási zasutá vzpomínka. Někdo něco řekl a on si v té chvíli pomyslel, že je to divné, ale pak se stalo něco jiného a původní myšlenka mu vypadla z hlavy. Bylo to něco o vítejte dobžonku, jenže... Dobrá, takže tady byl. O tom nebylo pochyb. K dokonalému potvrzení této skutečnosti došlo zhruba o půl hodiny později, při večeři. Elánius se zakousl do párku a úžasla se na něj podíval. Co pak je to tady uvnitř? Co je to tady to všechno, to, toto to, to růžové? Eh, to je maso, vaše vznešenosti, prohlásil hop tam sedící na druhé straně stolu. A kde je všechno to ostatní? Kde jsou všechny ty bílé kousky a žluté kousky a ty zelené kousky, u nich člověk vždycky doufá, že jsou to bylinky. Víte, místní znalec by ank Morporské párky nepovažoval za párky, Syre. Hm, hm. No ne, vážně. A jak by je tedy nazval? Nejspíš Moučná buchta vaše vznešenosti nebo možná ještě nevyvedená nádivka. Tady totiž platí zákony, které umožňují pověsit řezníka, jeho špárky nejsou čisté maso. Mohli by ho pověsit dokonce i tehdy, kdyby nebyl schopen přesvědčit komisi, odkud maso pochází, tedy pojmenovat domácí zvíře, kterého k výrobě uzanek použil. A tím nemyslím, že by měl čuníka pomenovaného pašík, nebo kozla jménem bobež, tím hůře, nedej bože, kdyby ty uzenky byly z Hm. mykeše. Hm, jsem si ovšem jistý, že kdyby vaše vznešenost dávala přednosté trochu ostřejší ank morporské chuti, Mohl by Igor připravit nějaký ten talíř ze starého chleba a pilin. Děkuji vám za tu vlasteneckou poznámku. No, ale jak se zdá, jsou ty párky opravdu v pořádku. Já jenže na první pohled to pro mě byl tak trochu šok. Ne, položil ruku přes korbel, aby zastavil Igora, který se mu chystal nalít pivo. Něco se stalo. Pány, jen vodu, prosím, pivo ne. Pán, nebije pivo? Ne, a nebyl by nějaký korbel, který by neměl tuhle přihlouplou tvář? A mimochodem, nevíte někdo, proč má ten korbel poklici? To tady mají strach, aby jim dovnitř nenapršelo? Tak tohle jsem nikdy přesně nezjistil. Obrátil se k Elániovi hoptam, když se Igor vyšoural z místnosti. Ale podle mých pozorování slouží ta poklice k tomu, aby zabránila vylévání piva, když se korbelem při zpěvu mává do taktu. <hým> Aha, takže starý problém s lentáním piva, to je chytrý nápad. Tady nejsi v Angmorporku, drahý, upozornila ho, Lady si byla. No tak, a teď jsme sami, vaše vznešenosti. Mám opravdu starosti o pana Spáče. Byl tady prozatímním vyslancem, vzpomínáte? Jak se zdá, tak zmizel. <hým> a zmizely i některé jeho osobní věci. Co dovolená? V tomhle pohnutém čase rozhodně nesire. A kromě toho ozval se náraz dřeva o dřevo. Vstoupil Igor, který s neskrývaně nesouhlasným výrazem přinášel žebřík. Hop tam se opřel v židli. Elánius se přistihl, že zývá. Myslím, že lépe uděláme, když si o tom promluvíme až ráno, řekl zatímco Igor vlekl žebřík k příšedným loveckým trofejím. Byl to přece jen dlouhý a namáhavý den, když to všechno spočítáte. Samozřejmě, vaše vznešenosti. Matrace v posteli byly tak měkké, že si na ně Elánius lehal opatrně a s maximální nedůvěrou, protože měl strach, aby se mu náhodou nezavřeli nad hlavou. A polštář byl... Každý jednoduše ví, že polštář je pitel plný peří, že? A ne, aby to byla tahle velká, plochá, hladká věc, kterou vůbec necítil pod hlavou. Přilož si tu napůl, nebo na dvokrát, somy. Ozval se hlas lady Sibily od někud z hlubin postele. Dobrou noc. Dobrou. Somy. Jedinou odpovědí jí bylo Elániovo chrápání. Sibila si povzdechla a obrátila se na bok. Elánios se několikrát probudil, když do ložnice dolehly nárazy z dola. Sněžný leopard zabručel a ponořil se znovu do spánku. Pak se ozval silnější úder. Lus, broukla Lady byla. Sop, zahučel ze spánku Elánius. Ní, rozhodni Lus. O chvíli později se zdola ozval výkřik, náraz a pak podivný zvuk, který zněl, jako kdybyste na stole přidrželi obrovské dřevěné pravítko a brnkli na ně. Myčoun, ozvali se sam i Sibela jako jeden muž a spali dál. Měl myste předat své pověřovací listiny vládcům mžonku, oznámil ráno struska Elániovi. Elánius vyhlížel z okna. Před vyslanectvím stáli v naškrobeném pozoru dva strážní v duhově zabarvených uniformách. Co ti tam dělají? Hlídejí! Hlídají koho před kým? Jen tak všeobecně hlídají. <ským> Myslím, že většina lidí si myslí, že takové stráže dodávají každé důležité budově ten konečný lesk a úpravnost. Co jste to říkal o těch pověřovacích listinách? Jsou to jen formální dopisy od lorda Vetinaryho, které potvrzují vaše poslání. <kohem> Zvykové právo je trochu složitá věc, ale v tomto okamžiku je pořadí důležitosti budoucí dolní král, Lady Margolota a barons Iberwaldu. Každý z nich ovšem bude předstírat, že o vaší návštěvě u těch ostatních dvou nic neví. Tomu se říká uspořádání. Je to hrozně neohrabaný systém, ale pomáhá zachovat rovnováhu a mír. Pokud dobře rozumím vašemu poučení, tak za dnů královského Ibervaldu řídili celé to zatracené představení velkodlaci a upíři a všichni ostatní byli jen obídek. Poněkud ne, ale v zásadě pravdivé. <kým> a pak se to najednou pokazilo a nejmocnějšími se stali trpaslíci, protože trpaslíci žijí od jednoho konce i brvaldu k druhému a všichni jsou ve spojení. Jejich systém každopádně odolává politickým změnám, to je třeba přiznat. A pak cože to bylo pojídání chroustů? Pozření v chroušti. <kohem> Pozření je i brvalské slovo pro setkání a chroust je důležité město proti proudu řeky proslulé těstovinami vyráběnými ledu. Všichni tam cestují, aby byli u uspořádání. Nikdo v té době nebude válčit s ostatními a všude zavládne mír. Nebude se pěstovat žádný česnek Nebude se tavit žádné stříbro. A vlkodlaci a upíři slíbili, že tyhle věci nebudou zapotřebí. <těk> tak to vypadá, že jsou všichni nějací důvěřiví. Ale zatím se zdá, že to funguje. <těk> a co si o tom všem myslí lidé? Víte, lidé byli v historii E. vždycky jen takový šum v pozadí vaše vznešenosti. A pro nemrtvé to musí být dost nudná záležitost. Hm, ti bystřejší vědí, že sláva starých časů už je tam a nikdy se nevrátí. No ano, ale v tom je ten trik, že? Najít vždycky ty chytré. Elánius si nasadil helmu. A jaký jsou tady trpaslíci? obecně se říká, že budoucí dolní král je velmi chytrý, Hm. Jak si na tom stojí v Ankmorporku? Může ankh vzít na vědomí, nebo si ho ani nevšimnout vaše vznešenosti? Je to tak půl na půl, myslím, že nás nemá nijak zvlášť v lásce. A já myslel, že je to Albrecht Albrechtson, kdo nás nemá rád. Ne vaše vznešenosti. Albrecht je ten, který by nejraději viděl Ankh-Morpork vypálený a srovnaný se zemí. Rydzik si jen přeje, abychom neexistovali a já myslel, že ten patří k hodným hochům. vaše vznešenosti, slyšel jsem vás cestou sem několikrát vyjádřit se nesouhlasně o jistých dějích v ankh <těk> Ano, jenže já tam žiju, jsem odtamtud. Já můžu, to je patriotismus. Na celém světě vaše vznešenosti, kamkoliv přejdete, se můžete setkat s definicí <coughs> hodný hoch, což ovšem automaticky neznamená má hrát ank morpork Troufám si tvrdit, že to konec konců sám zjistíte. S těmi dalšími dvěma už bude rozhovor a jednání mnohem snažší. Ten malý trik se mi mohla včera večer nastražit Lady Margolota. Rozhodně to byla ona, kdo mě přiměl, abych vás přivedl zpět. Taky vás zve na drink. Och, je to upírka. Hm, hm cože? Vaše vznešenosti, myslel jsem, že už jste to pochopil. Píři jsou prostě součástí Ibrholdu. Oni sem patří. Obávám se, že je to něco, s čím se budete muset smířit. Pokud jsem byl dobře informován, tak v poslední době získávají krev <coughs> dohodou. Na některé lidi dělá titul velký dojem vaše vznešenosti. Dobří bohové. Tak, tak. Vy ale budete každopádně v bezpečí. Pamatujte na svou diplomatickou imunitu. <hým> Nezdálo se mi, že by to včera tak docela fungovalo v triklestském průsmyku. Ach to, to byly jen obyčejní bandité. Vážně? A už se objevil ten váš člověk, ten spáč? Ohlásil jste jeho zmizení zdejší hlíce? Tady žádná hlídka v tom smyslu, jak mu rozumíme my, není, syré. -e. Viděl jste je. Jsou to hlídeči bran, pohunkové vládců města, <ský> ne zástupci práva, ale pátrání probíhá. Musí se téhle návštěvy si byla účastnit se mnou? zeptal se Elánius a pomyslel si trpce. Není to dlouho, co byla naše hlídka úplně stejná. Obvykle ji vykoná jen nový velvyslanec a jeho ochrana. Dobrá navážka tady zůstane a dohlédne na ní v pořádku. Dnes ráno prohlásila, že si opravdu myslí, že by to tady vypadalo mnohem lépe, kdyby sem přišlo pár slušných koberců a když vyrazí s metrem do terénu, tak ji nic nezastaví. Vezmu sebou pleskot a jednoho z mládenců zvenku jen pro formu. Předpokládám, že vyjedete také. Mně tam nebude zapotřebí, siré. <těk> no, vývozka zná cestu. Morpolština je diplomatický jazyk, takže se dohodnete a já, já provedu jistá další pátrání. Jistě delikátní pátrání. Jistě, že vaše vznešenosti. Jestli byl zabit, nebude to vlastně vypovězení války? Ano a ne, vaše vznešenosti. Cože? Spáč byl, že náš člověk. Hop tam se zatvářil rozpačitě. No, to by ovšem všechno záviselo na tom, kde právě byl a co dělal. Elánius na něj na okamžik upřel nechápavý pohled, pak ale mince dopadla a jeho mozek se rozeběhl. Špionáš? Zbíral informace. To dělá každý. <kohem> Dobrá, ale když najdete diplomata, který už zašel daleko, tak ho prostě zbalíte a s ostrou nótou pošlete domů, ne? Kolem kruhového moře, syre... To by se stalo kolem kruhového moře, ale je možné, že tady k tomu mají poněkud <ský> <ský> ostřejší přístup. Myslíte tím něco ostřejšího než notu? Přesně tak, naše vznešenosti. <ský> <ský>